Kahaja Puan Hajah Maryam binti Haji Abdul Aziz, Pengiran-Pengiran, Pehin-Pehin, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Muslimin-Musliman, InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Ila ammanal imamu faaminu. Kalau imam mengucapkan Amin, maka ikutlah kamu wahai makmum mengucapkan Amin. Airul Wadu bi alaihim walallaillin tak boleh imam belum ni itu mesti paham hadis izah mana imam imam dulu kata amin baru makam boleh amin balik okay kita ulang balik untung tak dalam sembahyang. Ihdi nasi mustaqim, cirata al laziin anam ta'alihim, wa ir al maudzul Amin. Tu baru betul. Ila amman al imam. Fa amin. Kalau imam sudah mengatakan Amin. Barulah makmum ikut mengatakan amin. Man wafakat minahus siapa yang lafas amin dia bersesuaian sejalan dengan lafas amin malaikat. Wfiralahu mataka damamin zambih maka diampunkan segala dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu hanya diperolehi oleh orang yang sholat berjamaah di masjid. Itu rahasia yang pertama. Sekarang banyak makmum ni dul salah dia. Yang pertama dia tidak ikut imam. Dia mendahului imam. Wairil ma'dhubu alaihim wal dallin. Ini namanya makmum Valentino Rossi. Dia nak cepat saja. Yang kedua, dia tak ikut bersama makmum maulai. Amin Dia diam saja Amin Macam belum makan Manakala selesai sembahyang Kita tanya kawan kita Tadi imam cakap amin Semua jawab amin Awak kenapa diam? Hmm, orang dah ramai dah Oh, Tidak begitu Bukan kerana suara orang sudah amin Ketika umat islam mengatakan amin yang paling dibenci orang kafir adalah mendengarkan lafaz amin. Orang beriman sedemikian ramai malam amin. Panjang alifnya panjang ya amin. Artinya istajib. Ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sya'ronallahina amtah lehim jalan yang pernah kau berikan kepada mereka empat orang mina nabiin nabi-nabi wasubdikin orang yang benar jujur amanah wasshuhada orang yang mati syahid wasfalik wa iril maudhu alaihim bukan jalan orang Yahudi walbalim bukan jalan orang Nasrani maka seketika itu semua orang berkatakan amin bergoncang tiang aras bangkit kemarahan orang kafir menang orang beriman maka yang selama ini lemah yang selama ini tak kuat mengatakan amin selepas ini katakanlah amin adapun lafaz yang tak betul salah wallallin amin amin percayalah amin percayalah Amin Jujur Maka Nabi Muhammad itu bergelar Al Amin Jujur Amin Percayalah Amin Jujur Amin Amankanlah Amin Amankanlah Yang betul yang keempat Amin Kabulkanlah ya Allah kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu menembus pintu-pintu langit dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mulut kita tak dikabulkan Allah sebab banyak makan riba, sebab banyak ceci maki, hamun, sumpah serapah sebab banyak ribah menceritakan aib orang lain tapi ada dia yang bukan ustaz yang bukan profesor yang bukan doktor sebab saya baru dapat semalam tapi rupanya hati dia bersih dia selamat daripada riak. Hati dia bersih, tak ada hasad, tak ada dendam, tak ada takbur. Dia manusia biasa. Dia tidak popular. Dia tak ada akaun di youtube.com. Dia tak ada follower di Instagram. Tapi hati dia tulus ikhlas. Mungkin sebab mulut dia itulah doa kita dikabulkan Allah. Dia hanya berkata, amin. 1000 orang solat, yang 99, 999, satu pun tak dikabulkan. Tapi sebab yang satu orang ini, maka kita sentiasa merasa. Makanya doa, solat istisqa minta hujan, tak ada istisqa bersendirian, istisqa berjamaah. Sebab apa? Bila turun hujan, orang tidak menyangka sebab doa sayalah hujan itu turun. Saya sampai hari ini belum pernah jadi imam istisqa' walaupun beberapa kali jerbu mereka minta saya tak nak jadi imam sebab saya takut bila hujan tak turun makmum salahkan imam. <laughs> hmm. Tapi kalau makmum tu mengaji dia paham dia takkan salahkan sebab tak tahu entah dari mulut yang mana doa tu dikabulkan Allah maka berjamaah kalau hujan turun dia tak Oh, sebab saya lah maka hujan ini turun Juga kalau bukan saya yang imam Mana turun? Ya kalau turun, kalau tidak Oleh sebab itu maka ini hikmah yang pertama Sampai hikmah berapa ustaz sampaikan malam ini Saya tak tahu hikmah yang keberapa 60 minit habis Sesuai yang tertulis 600 mililiter Lepas itu kita jawab soalan 15, 15 minit. Lepas itu kita akan berdoa bersama-sama. Yang kedua. Ketika kita solat berjamaah, nampak kaki imam apakah iftirash atau tawarruq. Tawarruq. Maaf, maaf, beribu maaf cakap. Tawarruq. Rasa-rasanya tak boleh nak dicakapkan. Tapi kerana... Masalah fekah disebut juga. Tawarruk dari kata warik. Warik maaf-maaf kalau silap salah maknanya punggung. Menempelkan ke lantai. Maka disebut tawarruk. Yang kedua iftirash. Iftirash dari kata firash. Firash artinya tikar. Menjadikan tapak kaki kiri menjadi tikar. Kita tak tahu apa itu duduk iftiras, apa itu duduk tawaruk. Dari mana kita tahu duduk ni duduk iftiras, duduk tawaruk? Dari mata menengok kaki imam. Makmum sob pertama menengok kaki imam. Selama ini dia salah duduk iftiras dan tawaruk. Dia betulkan sebab dia tengok kaki imam. Yang sob kedua menengok kaki makmum sob ketiga. Eh apa pula sob ketiga? sob kedua menengok kaki makmum sob pertama sob ketiga menengok kaki makmum sob kedua begitulah terus menerus maknanya apa? dalam solat berjamaah tidak hanya tentang masalah doa amin tapi juga belajar gerak-gerak solat sebab hadis nabi hanya bercerita tentang kalimat tapi bagaimana praktiknya nampak mata dari Nabi Nabi sembah yang ditengok sahabat-sahabat sembah yang dilihat tabi'in tabi'in sembah yang dilihat tabi'in tabi'in tabi'in sholat dilihat tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in sholat dilihat Imam Mazhab, Imam Mazhab sholat dilihat muridnya sampailah kepada guru-guru kita sampailah laki kita sekarang mustahil orang yang sholat berjamaah itu letak kakinya salah kerana dia tasalsul Berriwayat Besanat Dia tengok dengan kedua matanya Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Maka tak boleh orang masuk Islam Dari mana awak belajar Salat masuk Islam Saya beli buku Tuntunan salat Saya baca sendiri Saya solat sendiri Salah jangankan geraknya jangankan angkat tangannya jangankan letak tangannya jangankan duduk tersahudnya jangankan gerak tangannya bacaannya pun pasti salah manakala dia buka Quran dia tengok tulisan alif lam mim alif lam mim tulisan sama bunyi beza alif lam mim dibaca alam nasrah Alif Lam Mim tidak dibaca alam Alif Lam Mim Dari mana dia tahu beza Alif Lam Mim dengan alam Nashrah dari telinga mendengar imam Oleh sebab itu mendengar bacaan imam Alhamdulillahirabbilalamin Ha Ra Aa di situ banyak orang salah Ha dipegang dada tak bergetar dia. Itu huruf H. Ha. Ha. Ha. Tapi kalau dia bergetar, Alhamdulillah, dipegang dada, bergetar. H ha, besar. Kalau tak bergetar, H ha, ha, kecil. Kalau sedang mengajar, gosok gigi dulu. <laughs> Kita khawatir dua kemungkinan. Kalau tak imam, pingsan, makmum mati. <laughs> So itu maka ini adalah belajar. Maka orang yang niat solat berjamaah ke masjid, niat dia niat belajar. Man kharaja talabil ilmi syapeng keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah. Maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a ah, sampai dia pulang ke rumah. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Subuh jihad, zuhur jihad, asar jihad, maghrib jihad, isya jihad. Malam jahat. Tak betul. Mana aku pernah pergi jihad ke Rohingya. Aku tak pernah pergi jihad ke Uyghur. Aku tak pernah pergi jihad ke Palestine. Kenapa dapat pahala jihad? Sebab niat dia ke masjid bukan hanya solat berjamaah. Tapi niatnya adalah belajar solat. Nabi. Di bawah Nabi, sahabat. Di bawah sahabat, tabi'in. Tabiin tak berjumpa dengan Nabi. Kalau ada Tabiin berjumpa dengan Nabi, namanya Sahabat. Datanglah Tabiin berjumpa dengan Sahabat. Nama Sahabat ini adalah Khabab ibnul Arth. Khabab ibnul Arth. Ya Khabab. Yo. Ya. Engkau pernah sembahyang bersama Nabi. Ya. Saya Sahabat Nabi. Ikut perang dengan Nabi sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi oh kata Tabi'in Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam sholat zuhur, sholat asar, sholat yang tak berbunyi kata Tabi'in sahabat khabab ibnul al menjawab Nabi kalau sholat mulutnya bergerak dari mana kau tahu? Dari mana engkau tahu bahwa Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak? Kata khabab, Aku tahu mulut Nabi bergerak sebab janggutnya bergoyang. Hmm. Sebab tidak mungkin janggut bergoyang. Kecuali ada angin kencang. Saya rasa rasanya di masjid Amirah Hajah Marium tak mungkin janggut bergoyang sebab tak ada kipas angin. Dari mana sahabat tahu sebab dia nampak janggut bergoyang? Janggut bergoyang sebab tulang dagu bergoyang. Tulang dagu bergoyang sebab mulut melafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang banyak orang solat mulutnya diam dalam mulut dia mata menengok lampu pula. Hmm cantiknya. Salah satu yang menjaga kekhusukan hati adalah dengan melafazkan. Beza antara membaca dalam bahasa Melayu membaca tapi dalam bahasa Arab beza antara membaca bergerak mulut dengan tak membaca kalau mulut membaca bergerak salamualaikum namanya qiraah tapi kalau baca mulut tak bergerak mutalaah mutalaah artinya talaa ah yutali wa um, mutalaah mata menengok tapi mulut tak bergerak sekarang banyak orang disuruh qiraah tapi yang dia amalkan mutalaah Solat bukan mutalaah tapi qiraah La salata tidak sah salat liman lam bi Fatihatil Kitab bagi sesiapa yang tidak kira'ah bukan mutalaah bukan mutalaah tapi kira'ah makanya orang yang kira'ah salat zuhur asarnya pasti lama Bismillahirrahmanirrahim. Wadhuh wal laili dah saja. dengar macam itu pula. Tapi jangan pula sampai pakai lagu macam kori Bismillahirrahmanirrahim. Biasa, jangan terlampau cepat, jangan terlalu. Sebab bila kita baca di mulut pasti satu nafas satu ayat. Subhanallah. Alhamdulillah. Robbala. Tapi kalau tak dibaca di mulut satu nafas satu fatiha. Uh, satu nafas tiga. Satu nafas tu boleh isinya tiga. iftitah, fatihah, ayat. <tuh> Itu namanya Johan. Oleh sebab itu maka solat ini adalah niatnya untuk belajar kepada imam Kita tengok bagaimana imam mengangkat tangan Bagaimana imam mengangkat tangan Allahu Akbar Allahu Akbar Hatta yuhazi uzunaihi Sampai setentang dengan telinga Allahu Akbar Setentang telinga tapi ada pula hadis mengatakan sampai mangkibaihi, sampai bahu. Betul? Sebab Nabi banyak kali solat Mazhab syafi'i dia ambil sampai telinga. Saya pun ambil sampai telinga. Allah Akbar. Tapi ada pula orang sampai sebahu. Saya tak salahkan dia. Sebab dia mungkin. Tapi bila kita tahu masyarakat ini mazhab syafi'i. Maka kita pakailah riwayat Imam syafi'i. Sebab kalau kita pakai riwayat lain... Nanti itu akan menimbulkan fitnah. Tak boleh masuk jadi imam di masjid ini tetamu siapapun dia walaupun jubahnya tiga lapis walaupun sorbannya sebesar entah sebesar. Tak boleh kecuali imam itu yang mempersilakan dia. Ustaz Abdul Somad sebab engkau dah dapat profesor semalam mazulah. Barulah boleh saya maju ke hadapan Rupanya Abdul Sawad yang dulu belajar mazhab Maliki di Maghribi Dari tahun 2004 hingga 2006 Balik 2007 Maka dia bermazhab pakai Maliki Maghribi dia pakai Nak tunjukkan dia beza Aku bezalah dengan kamu sekalian Tangan lepas ke bawah Allahu Akbar Niat hati dia Dia nak tunjukkan bahawa dia faham mazhab maliki Tapi makmum di belakang Dah berbisik-bisik Ini profesional nampaknya ISIS ni. Menimbulkan fitnah Jangan membawa mazhab lain kalau sampai di suatu komuniti yang bermazhab syafi'i, Kami masyarakat Indonesia amnya bermazhab syafi'i. Embassy, Indonesian Embassy di Rabat Maghribi. Masa solat Tarawih, kami pun menjemput Profesor Dr. Ahmad ar -Ruki. Datanglah dia menjadi Imam Tarawih biasanya orang maghrib ini kalau baca ayat dia baca kiraat wars dan tidak tiada pakai basmalah tak ada bismillah dalam mazat maliki tak ada bismillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ar rahim Maliki Yawmiddin mimnya pendek kalau ada Hamzah di atas taswaw tak dia baca allazina yuqimuna assalah allazina yu'minuna bil ghaib alazina yu'minuna Biasa bila dia jadi imam bersama orang Maghribi, dia pakai kiraat warsh. Dan bila dia menjadi imam, dia pakai mazhab syafi'i. Tapi malam itu di Indonesian Embassy, dia jadi imam. Allah... Bismillahirrahmanirrahim. Selepas solat tarawih, kami tanya, Syekh, kenapa pakai mazhab syafi'i? Dia senyum. Sebab kamu semuanya bermazhab syafi'i. Aku tak ingin berbeza dengan kamu. Kamu-kamu penuntut ilmu faham. Tapi orang yang lain ni tak faham khawatir menimbulkan fitnah. Hari ini datang orang. Dia pakai mazhab yang dia pelajari. Kerana ingin menunjukkan dia beza. Aku beza dengan yang lain. Oh. Duaatul fitan. dakwah, Da'i-da'i yang membawa kepada fitnah. Saya sebelum bagi tazkirah ke Brunei Darussalam, first time, pertama kali datang, diberitahu, Ustaz Abdul Samad, kita di Brunei Darussalam, berpegang kepada aqidah asyari ahlu sunnah wal jamaah, dalam masalah tauhid, dalam masalah fiqah kita bermazhab syafi'i, dan dalam masalah tasawuf, tasawuf kita sunni, Yunat Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali, maka jangan keluar daripada ini. Saya diam saya... Sebab saya ni memanglah itu. Tapi saya tak jawab. Takkan saya katakan memanglah aku macam itu. <laughs> hmm. Sebab itu mesti dijaga. Kerajaan mesti menjaga itu. Sebab kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah hukum-hakam kesultanan, fungsi daripada kerajaan gunanya adalah ra'id din daulah. Ra'id din menjaga agama. Jangan sampai orang datang merusakkan akidah Ahlu Sunnah, merusakkan sehingga muncul keresahan jamaah, ikhtilap, fekah, ikhtilap, ikhtilap, ikhtilap, ikhtilap. Alhamdulillah, terjaga. Akidah Ahlu Sunnah wal-Jamaah, Abu'l-Hasan al asyari fekah, empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. tapi kita pakai fekah Syafi'i, nah, ini semua, untuk menjaga umat maka dalam sembahyang pun begitu juga Alhamdulillah imam-imam kita menjaga itu ketiga malaikat selepas solat subuh selepas solat asar ditanya oleh Allah SWT Allah bertanya bukan kerana tak tahu orang kalau bertanya biasanya sebab dia tak tahu tapi Allah nak tanya sebab Allah nak bagi tahu pada sesiapa sahaja yang tak tahu Kata Allah bertanya kepada malaikat, Malaikat, ya. Jadi malaikat ini ada dua, Malaikat siang, Malaikat malam. Dia pakai sip juga, sip A, sip B. Lepas sembahyang asar, Malaikat naik. Allah bertanya, Malaikat, ya. Masa engkau tinggalkan tadi, Orang Jerudong buat apa? Kata malaikat, Orang Jerudong ramai di masjid. Kenapa mereka ramai? Sebab mereka nak dengar tazkirah Profesor Dr Abdul Somad. Nasya, itu kata saya aja lah. Tapi di tempat lain malaikat bertanya, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai hey malaikat, ya, manakala engkau naik meninggalkan tugas malaikat malam, apa kerja manusia di bumi? Mereka berkumpul ramai, ya Allah, penuh mereka nak berzikir dengan aku tidak mereka nak buat apa nak menengok bola sepak berapa banyak muda-muda muda belia dari pukul 4 hingga azan maghrib tak sembahyang ayy ala salam kata muazzin di masjid di situ pula dia gol Orang yang sholat berjamaah, maka dia sedang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Nih yang ketiga. Kira-kira bagaimana perasaan kita dibanggakan kepada para malaikat? Oh, susah untuk diceritakan dengan kata-kata. Jangankan dibanggakan kepada para malaikat, dibanggakan kepada para masyarakat, Brunei Darussalam saja Bangganya Masya Allah Pagi tadi ada yang kirim kepada saya Screenshot Lupa pula Saya tengok kejap dia ya. Ada Ini Majalah ke Newspaper ke Wallahum'alam besok Tunggu kejap Namanya Media Permata Newspaper tarikh Rabu 29 Tajuknya Pelajar Cemerlang Penyuluh Kegelapan Gambar paling besar Profesor Doktor Abdul Som Bangga Masya Allah Bangga Rasa senang dalam hati Masya Allah Masya Allah bangga Tapi ini bukan dibanggakan kepada manusia Orang yang solat berjamaah Dibanggakan kepada para malaikat Raqib, Atif, Munkar, Nakir, kiraman, Katibin, Israel, Mikail, Israfil Dan malaikat-malaikat yang tak ada nama Disebutkan Allah Ta'ala Maka nanti malaikat Munkar Nakir Manakala kita mati Dia tengok Ini siapa Munkar? Kata Nakir Inilah yang dulu selalu kita tengok dibanggakan Allah Oh kalau gitu tak usah kita tanya lagi. Selalu ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tak sembahyang ke masjid, malaikat mengancam kita. Ini siapa? Kita. <Syukur> hmm siap-siaplah. <Syukur> Hammer dah siap lah. Oleh sebab itu maka malaikat-malaikat tuk kenal dengan kita. Manakala manusia mati Datanglah malaikat membawa kain kafan min nur Terbuat dari cahaya Turun malaikat membawa kain kafan dari nur dari cahaya Diambil ruhnya diletakkan Kemudian malaikat membawa Masuk ke pintu langit yang pertama apa kata malaikat, inilah orang yang kami rindukan sebab tiap-tiap hari catatan dia, catatan amal dia, pagi dia juga, petang dia juga, pagi dia juga, petang dia juga. Kami dah lama rindu dengan dia, tapi ajal dia belum juga sampai. Mudah-mudahan kita masuk itu. Tapi ada pula yang dirindukan oleh malaikat pengazab. Aku memang dah lama nak menghantam dia. Gitu. Memang dah aku siap-siap kena. kita. Oleh sebab itu yang belum juga sembahyang berjamaah ke masjid, sembahyanglah. Allahumma balagtu, Allahumma fashad, sudah ku sampaikan ya Allah. Tak juga beriman kepada Allah, ku serahkan pada engkau ya Allah. Malaikat-malaikat itu besar ustaz. <tik> Uli ajni'atin bersayap, masna dua sayap, wasulasa tiga sayap, waruba empat sayap. Bila dia letakkan sayapnya di ujung timur Yang satu sayap di ujung barat Maka habis dunia ini Satu malaikat Itulah maka malaikat itu terbuat dari nur Andai malaikat itu terbuat dari kulit Dari daging Dari tulang Tak muat dunia ini Sempit Makanya malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar Qadar artinya sempit Kutirah alaihi rizkhu ada orang yang disempitkan rizkinya Lailatul Qadar malam yang sempit kenapa malam Qadar itu disebut malam yang sempit Tanazalul malaiqatu waroh karena semua malaikat malaikat turun berseteruuh makna roh dua kata alitafsir yang pertama roh Ruh manusia yang kedua roh jibril alaihi salam maka dibanggakan Allah SWT kepada para malaikat ini yang keempat pagi dibanggakan dulu waktu aku mau menciptakan manusia apa kata malaikat? untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? nanti mereka hanya akan berkelahi menumpahkan darah apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun Aku lebih tahu kamu tak tahu inilah rahasianya wahai malaikat. Dulu yang kamu katakan mereka akan berkelahi menumpahkan darah, mereka akan berperang, mereka akan caci maki, mereka akan menikam. Hari ini kau saksikan mereka bersimpuh di rumahku, mereka berjamaah mengagungkan aku. Maka kita semua malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Yang penting istiqamah. Qul amanatu billah submastaqim. Masuk yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasa bersalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tiada bersalaman. Jadi sebelum sembahyang sebab lambat dia masuk ke dalam sok tak sempat tengok kiri kanan Allahu Akbar Selepas sembahyang baru dia tengok Eh Datu Eh pak cik Sunnah Sebab dalam hadis Iza al-taqal muslimani kala dua orang muslim berjumpa Wayal taqiyani bertatap muka berhadap-hadapan Wayal tasafahani berjabat tangan Illa lahuma, diampunkan Allah dosa-dosanya Maka bersalaman pertama kali berjumpa bertatap muka Sunnah Tapi kalau sudah bersalaman sebelum sembahyang Sebelum sembahyang jumpa di pintu sudah bersalaman Selepas sembahyang dia salam lagi Mubah Bukan kata Abdul Somad Imam Nawawi Dari kalangan mazhab syafi'i kalau sebelum solat dia belum bersalaman Selepas solat dia bersalaman Sunnah Kalau sebelum solat dia sudah bersalaman Selepas solat dia salaman lagi Mubah Jangan terbalik Nanti keluar dari masjid ditanya orang Apa hukum bersalaman selepas solat Mubah ke sunnah Dan Aku pun lupa pula Sebelum solat Sudah salaman Selepas solat salaman lagi Mubah Sebelum solat tak ada salaman. Selepas solat, baru bersalaman. Sunnah. Kata Imam Nawawi. Yang tak boleh itu, sedang solat, salaman. Eh, itu tak boleh. Ada orang solat ni, dia tak tengok tempat sujud. Dia tengok sebelah. Eh, datuk. Eh, sehat datuk? Batal solat. Batal solat. Mungkin orang yang buat macam itu, dua je. Pertama, budak kecil. Yang kedua, mu'alab baru masuk Islam. Mualap dia tak belum tahu dia sangka sembahyang itu boleh bersalaman bila ada orang macam itu maka kita maafkan boleh jadi dia kila, dia tersilap, dia tersalah. Makna yang keempat apa maknanya dengan bersolat berjamaah di masjid kita sedang bersilaturahim. Manakhabaihu sattolifalahu firiski siapa yang mau dilapangkan ristinya, dibanyakkan ristinya, wa yunsa ala ghufrizarihi dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimahu hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sambung balik silaturahim. Sekarang ada orang menyambung tali silaturahim di kafe. Masuk dua tiga lagu. Silaturahim apa ini? Menyambung silaturahim di mall. Menyambung silaturahim di tempat maksiat. na'udzubillah Namanya baik, tapi perbuatan perbuatannya tak baik. Awak ni sedang apa? Saya sedang mencuci. Oh, mencuci baik. Tapi mencuci, maaf, dengan air kencing, dengan air najis. Mana boleh? Mencuci dengan air najis. Kain yang bersih pun menjadi najis. Na'udzubillah. Maka tidak ada jalan silaturahim yang paling baik, kecuali yang keempat, di masjid. Alhamdulillah. Di mana awak berjumpa dengan dia? Anak kita bertanya kepada kita, ayah, ayah, ayah, ayah. Ya anak ya, Di mana ayah dulu berjumpa dengan kawan ayah pakcik ini Ayah dengan pakcik ini dulu kenalnya di masjid Sedap kita bercerita Di masjid Malu kadang seorang ayah bercerita kepada anak Ayah, ayah, ayah ya. Ayah kenal pakcik di mana Kami dulu sama-sama mabuk <Garamu> Wa ilah, wa ilallah Wa ilah, tapi tak apalah, dulu mabuk, selepas tu hijrah, taubat, baik juga. Illa man tabah, siapa yang taubat? Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan saliha, beramal salih. Saya dari tadi tengok ke arah jamaah sana, satu pun tak ada menengok saya. Saya sempat sakit hati juga sikit. Kenapa jamaah ni nak tengok ke sini? Rupanya ada gambar lebih besar dan lebih handsome di sana. Haa. Masyaallah tabarakallah. Oleh sebab itu maka dengan menengok muka, menengok wajah kita tahu dari tatapan matanya, dari tatapan mata jendela jiwa. Jiwa ni dalam dari matanya kita tahu. Ustaz Abdul Somad, ya, yeah, saya tengok mata ustaz, kenapa? Mengantuklah. Saya tengok ustaz ni kurang rehatlah kata jemaah. Oleh sebab itu maka kita mesti banyak-banyak bersilaturahim Kadang kita ni lemah Lemah, letih, tak ada semangat Tapi bila orang datang, ramai bangkit semangat Banyaklah jamaah bila tengok saya sebelum bagi tazkirah Dia bisik ke telinga saya Ustaz sehat? Sanggup bagi tazkirah? Dalam hati saya tengok aje lah nanti Ini bukan kuasa kita ini bukan kekuatan kita. Ini adalah kekuatan orang banyak yang akan aku sampaikan ini kalam Allah firman Allah yang akan ku sampaikan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan aku jumpai ini adalah hamba-hamba Allah tempat aku berpijak bumi Allah maka apa yang menghalangi aku untuk menyampaikan itu semua? La haula wala quwwata illa billah. Ini bumi Allah tapi walaupun begitu, kita tetap ikut aturan perundang-undangan internasional. Ini memang bumi Allah, tapi masuk tetap bawa pasport. Hmm, jangan nanti orang datang dari luar Malaysia, Indonesia, datang dari Thailand, ditanya. Mana pasport? Ini bumi Allah! Hmm, mana boleh. Hmm. Yahwa cukup pula ayat Lillahi ma fi ssa wa ma fi al langit dan bumi punya Allah. Mesti faham kita hidup di dunia. Dunia ni ada aturan, ada perundang undangan, ada international law kita ikuti itu. Nah, ini semua kebaikan kebaikan banyak banyak bersilaturahim. Kenapa kita tengok orang sakit? Sebab orang sakit ni sedang down, sedang lesu, sedang letih sedang takut sedang cemas datanglah kita menengok dia saya pernah tengok orang yang sudah tua lama sakit terbaring di rumah sakit tapi manakala saya datang saya ajak dia bercerita tentang kahirah umur dia mungkin 50 60 70 tapi dia dulu belajar kahirah saya datang saya tanya Uh, Ustaz, macam mana dulu Kaherah? Dia bercerita Dulu masa saya di Kaherah Saya kenal sini, sini bangkit semangat dia Isteri anak dia pun heran Eh, saya sihat balik Selama ini dia terbaring saja di rumah sakit Di hospital Selepas itu dia balik terbaring di bilik Tapi selepas kami datang Menengok melawat dia, dia bangkit semangat Dia duduk di bilik Tetamu cerita Sampai akhirnya kami balik Artinya apa? Dengan berselaturahim akan membangkitkan semangat Makanya kita cerita dengan orang sakit itu Ustaz Abdul Somad Ya Kata doktor saya ni tak lama lagi matilah Ustaz Eh, jangan takut Doktor itu tak mati Sihat Maka kita menengok orang sakit ini kita bangkitkan semangat dia Bila kita silaturahim ni kita bangkitkan spirit hidup dia Jangan kita pula menakut-nakuti dia Pak Cik, saya tengok kalau macam ni rasanya tak sampai hari Jumaat. Oh, macam mana? Oleh sebab itu, maka kita bangkitkan semangat. Begitu juga dengan solat berjamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Alhamdulillah, saya mungkin sehat ini sebab banyak berjumpa dengan orang. Macam-macam orang saya jumpa. Bentuk macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. macam-macam cara salam ada begini, ada begini ada begini, ada pula begini lepas tu begini macam-macam <laughs> manusia saya jumpa yang penting dia doakan kita saling mendoakan usaha bersama doakan saya ya, doakan juga saya doa, doa. kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini mengguncang tiang aras menembus pintu-pintu langit Usah bersama doakan saya. Usah menangis dia meneliti air mata. Usah bersama bila nanti engkau masuk ke dalam surga, kau tak tengok aku cari aku di neraka ya. Awak kenapa yakin betul masuk neraka? Kita mesti yakin masuk surga. Semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tak perlu diaminkan sebab bukan doa. Nabi berkata, man kaula lah ilahai llaah Muhammadur Rasulullah dha khalal jannah. Adapun tuan puan yang mengaminkan tadi, dia mengaminkan ingin supaya diri dia masuk surga, terus saja masuk surga. Semua jamaah masjid jerudong masuk ke dalam surga. Tetiba dia tengok, eh mana kawan aku dulu? Kenapa dia tak datang? Dia pesawat dia tak direct, transit. Lama pula tu? Makanya kita minta waqina adza waqina adzabannar waqina adzabannar. Maka banyak-banyak jalin silaturahim. Silaturahim melapangkan hati, silaturahim memurahkan rezeki, silaturahim memanjangkan umur. Mana boleh umur bertambah ustaz? Idza ajalum kala ajal sudah sampai La yastaqiruna sataw wa la yastaqdimun kalau ajal sudah sampai tak boleh ditambah tak boleh tapi tengok ayat lain yamullahu ma yasha Allah kuasa untuk menghapus untuk menulis wa indahu ummul kitab kana lawhil mahfuz punya Allah inama amruhu idza arada Dua jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. tentang umur boleh bertambah dengan silaturahim. Bolehkah silaturahim ini menambah umur kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. dua jawaban dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra. Yang pertama, umur boleh bertambah karena Lauhil Mahfuz punya Allah. Yang kedua, umur tak bertambah. Yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 50 tetap mati 50. Silaturahim pun tetap 50. Apanya yang bertambah? Barah barokahnya bertambah. Kita ingin ni hidup ni barokah. Ada orang rezekinya banyak tapi tak barokah. Ada orang sikit tapi barokah. Puan-puan nak mana? Rezeki banyak barokah atau sikit tak barokah? <laughs> kita nak banyak barokah pula. Makanya manakala kita berdoa salamatan fid-din wa afiyatan fil-jasad wa barakatan rezeki Umur ada barakah Makanya kalau ada anak yang nikah kita doakan barakah Barakallahu lakuma wa barakah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Ada anak akikah kita doakan barakah Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzit tabirahu wa balaga asyuddahu Itu doa untuk anak akikah Ini sekarang banyak orang akikah anak dia tak nak datang Tuan, esok anak saya akikah datang ya. Saya tak boleh makan kambing lah saya ni jangankan makan kambing, baru tengok kambing dah naik kolesterol. Apa ni? Datang. Jangan makan. Baca doa saja Barakallahu lakal mawhub wa syakartal Saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Tak usah bunyikan. Baca bagi doa waselai. Ya Allah jadikan dia anak yang soleh penghafal Quran Awak doa apa tadi? Adalah rahasia saya dengan Allah lah. Hmm, sebab bila dia tahu oh Awak tak hafaz doa Doa pakai bahasa kita saja. Lima oh, Lama lagi 20 minit lagi Yang kelima adalah Selepas kita bersalam Lalu kemudian Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah agak panjang. Astagfirullahalazim. Lebih panjang. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa Lebih panjang lagi. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'alika wa ana anta. Kalau dibaca subuh, mati siang tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Dibaca petang asar atau lepas maghrib atau lepas isya mati dia malam. Tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Itulah sebab itu kita amalkan manazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Ya Allahu lahumin kulli dakin makraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah ke lapangan. Wa min kulli hamin faraja. Setiap kesusahannya akan diberikan kemudahan. Warazaqahumin aisyulaiyah tasip diberikan jalan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kadang bila kita tak sembahyang di masjid sembahyang sendiri nak cepat saja. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Tapi bila di masjid kita berhenti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan-kawan pun heran. Eh. Awak biasa kalau sembahyang sendiri, lepas main pergi. Tadi kenapa lama? Saya tak boleh keluar lah. Macam parking. Tak boleh keluar cepat. Oleh sebab itu, apa maknanya? Maka dengan berjamaah, doa kita, istighfar kita. Allahumma <Suluhu> anta salam, wa minka salam, wa ilaika yaudu salam. Fahayyina rabbana bis salam, wa adakhirlal jannata daras salam. Labaroktu Rabbana wa ta'ala ila wal ikram ilahana anta maulana subhanallah Imam baca perlahan makmum pasti ikut perlahan subhanallah subhanallah, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah makmum pasti ikut perlahan cuba kalau sembahyang sendiri hmm som som som som som som som som som som ham ham ham ham ham ham itu malaikat aku nak tulis apa ni tapi kalau kita berjamaah imam pelan, subhanallah. Tapi janganlah pulak pelan betul. Ada juga setengah imam ni, subhanallah. Walhamtiga tahun baru selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, daiman, kaiman, abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, ala kulli halu, wa kulli halu, wa naimatin Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar ala bizikrillah kadang waktu subuh dia pakai pula tahlil afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah menguatkan haji kita inna lillahi malaikatan ada malaikat-malaikat malaikat ini tak ada nama Bukan Mikael, bukan Israfil, bukan Isra'il, bukan Mungkar, bukan Nakir, bukan Malik, bukan Ridwan Bukan Raktib, bukan Atid, bukan Kiraman, bukan Katibin Siapa nama dia? Tak ada senama Inna lillahi ada malaikat tanada malaikat-malaikat Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi Mereka mencari majlis zikir Manakala mereka melihat ada majlis zikir Malaikat itu memanggil malaikat yang lain, "Apa kata mereka? Halamu, halamu, come here." "Halamu ila hajatikum, marilah kemari inilah hajat yang kamu cari dari tadi sebab mereka ingin mencari majlis zikir." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza marartum bi jannah fa Kalau kamu lalu, kalau kamu lalu di taman surga, Makan minumlah kamu di situ Di taman surga ada makanan Ada minuman Ada tempat al araik Mereka duduk bersandar Di kerusi-kerusi yang tinggi Kalau kamu lalu di taman surga Makan minumlah kamu Kata sahabat Mana ada taman surga di dunia Ya Rasulullah Taman surga itu kan di akhirat Mana ada taman surga di dunia Kata Nabi Ada taman surga di dunia Apa taman surga di dunia itu? Hala patuh zikir. Majlis-majlis zikir. Ketika orang yang berzikir itu lepas berzikir, dia tegak berdiri, turun malaikat. Nada mudadid minas sama. Datang malaikat, turun dari langit. Apa kata malaikat? Kumu maufuran lakum. Berdirilah kamu tegak. Karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Berapa hadis tentang zikir beramai-ramai ini? Lebih 20-30 hadis. Disusun oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As suyuti Nama kitabnya, lupa pula. Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Nama kitabnya, Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Tentang hadis-hadis zikir jahat bersama-sama. Sekarang banyak orang tak nak berzikir. Dia zikir nak senyap-senyap. Apa zikir senyap-senyap? Sahabat Nabi sampai mendengar zikir di luar. Nama sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas, "Kunna fi ahdinnabi sallallahu alaihi Kami pada masa Nabi hidup" Kami tahu salat di Masjid Nabawi sudah selesai. Dari mana engkau tahu, Wahai Abdullah bin Abbas? Masa itu dia masih budak-budak kecil lagi. Dia di luar. Aku tahu salat sudah selesai kerana aku mendengar suara takbir di dalam masjid. Dia di luar Masjid Nabawi. Masa itu belum ada mikrofon lagi. Cuba kita tes bagaimana bunyi takbir kalau tak pakai mikro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah bunyi mereka bertakbir Bukan pelan-pelan Tapi saya tetap tak salahkan juga Bila ada orang berzikir pelan Mungkin dia sedang tak sedap hati Yang pula dia Ini kawan ni berzikir pelan Kita kuat Kita nak ejek dia Allahu Akbar Mungkin dia nak pelan Kita kuat Allahu Akbar Allahu Akbar. Kata Syihab Abdul Wahab Syarani kata Syekh Abdul Wahab As-Sarani berzikir itu sampai bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki la ilaha illallah la ilaha illallah zikir kuat mengusir hantu setan semua lari mendengar zikir makanya azan itu kuat Allahu Akbar Allahu Akbar lari setan-setan wa alaihi duratun wa alaihi duratun Durat, maaf, maaf. Dorat artinya kentut. Kalau berbunyi dorat, kalau tak berbunyi fusak. Tu hebatnya bahasa Arab. Berbunyi tak berbunyi pun ada. Tapi tak ada bahasa Arab berbau tak berbau tadi. <tik> Hebat bahasa Arab. Saya tengok-tengok dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama je Nak berbunyi tak berbunyi sama. Wa <tik> alayduratul. Manakala tak berkuasa setan lari sampai dia lari terkentut-kentut begitulah hewan maka kita pun kuat maka kalau ada orang mengatakan berzikir dengan Allah itu pelan ni ayatnya walku rabba kafinafsika berzikirlah engkau menyebut nama Allah dalam dirimu kafinafsika dalam dirimu jangan kuat-kuat boleh kuat-kuat. Ayat ini dijelaskan oleh Imam asy dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata Imam Syuuti? Tiga jawaban. Yang pertama, baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Quran dengar baik-baik diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat selepas itu baru baca ayatnya waqur rabbaka fi nafsika sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu diam diam makna dua ayat ini kalau ada orang baca Quran kita tak boleh zikir kuat-kuat ku. itu kata imam suci ada qari baca Quran auzubillahi Tiba minasyaitonirrajim tiba-tiba ada rasul la ilaha illallah mana boleh? itu ananya kalau tak ada orang baca Quran boleh zikir kuat dua zikir kuat itu untuk menghalau hantu setan sedangkan ayat ni untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zukur rabbaka ka, ka ka artinya engkau engkau di situ siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zukur rabbaka fi nafsika Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, Aku Muhammad senyap-senyap dalam hati, jangan kuat-kuat. Sebab Nabi Muhammad sudah terpelihara dari setan. Se Nabi Muhammad terpelihara dari setan. Umar bin Khattab, masalahka Umar fajan katu ilasalah kasaytano fajan kairafat jika kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan lain kerana setan takut lalu di jalan Umar. Mar bin Khattab kalau dia lalu di jalan ini Setan akan cari ring road Bukan macam kita Kita bersama-sama dengan setan Nak menghalau setan itu dengan zikir yang kuat Yang ketiga bahwa ayat ini turunnya di Makkah Ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah Makkiyah Ayat yang turun selepas hijrah Madaniyah Ayat yang turun makiyah maknanya tak boleh zikir kuat di Makkah. Sebab kalau zikir kuat di Makkah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lain. Di Brunei Darussalam kalau kita zikir kuat ada Abu Lahab datang? Tak ada. Itulah dalil-dalilnya kenapa selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lima. Keenam. Kauji bertaawatu kuma doa kamu berdua dikabulkan Allah doa kamu berdua dikabulkan Allah siapa yang berdoa siapa yang mengaminkan yang berdoa Nabi Musa alaihis salam yang mengaminkan Nabi Harun ya Allah tolonglah kami kami akan menghadap Fir'aun Amin kata Harun itulah mengapa imam berdoa makmum mengaminkan Allahumma inna nasaluka salamatan Fiddiin Amin Wa afiatam fil jasad Amin Wa Waziadatam fil ilmi Amin Wa barakatam fil rizqi Amin Sekarang banyak orang selepas sembayang Dia tak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awak kenapa tak berdoa? Hmm, doa yang lama pun belum kabul Ustaz. Oh kita tak tahu sembahyang kita yang lama-lama dulu pun kita tak tahu entah diterima Allah atau tidak. Kenapa kita tetap sembahyang hingga malam ini? Begitu kata Umar bin Khattab. Aku tak tahu doa aku ini diterima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa kerana doa adalah ibadah. Ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Biasa kita dengan ayuan otaknya. Maka otak daripada ibadah kita ini adalah doa. Orang yang tak berdoa ni sombong. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam malam Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijrah esok akan menghadapi pasukan Abu Sufyan dia angkat tangannya ke atas dia angkat tangannya ke atas sampai surban surban biasanya orang kalau surban dia di tengkok jatuh surban dia biasanya dia ambil surban ke atas tapi Nabi saw malam itu berdoa sampai subuh surban dia jatuh dia tak peduli Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorban ke tengkuk Nabi. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah. Cukuplah ini ya Rasulullah. Engkau pasti ditolong Allah, doa engkau dikabulkan Allah. Mengapa engkau berdoa juga lagi? Nabi Muhammad yang dijamin Allah wa la saufa yu'tika Apa pun yang kau mau akan diberikan Allah. Tetap juga berdoa hingga subuh. Kita kenapa kita tak berdoa? Padahal Nabi Nabi SAW dijamin Allah, ditolong Allah. Tetap juga dia berdoa sampai subuh. Nabi kalau berdoa, Nabi naik naik Nabi ke atas nimbar. Naik Nabi ke atas nimbar. Baju Nabi itu lengannya besar. Maka manakala dia angkat kedua tangannya, jatuh lengan itu ke bawah. Maaf nampak ketiak Nabi. Sahabat yang di bawah menengok. Apa kata sahabat? Ra'aytu bayal la ibtahihi. Aku tengok Nabi mengangkat tangan. Sampai nampak putih ketiak Nabi. Salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapak tangannya At-Tiabu Miski lebih harum daripada semerbak kasturi. Dan Nabi ketiaknya putih. Beza dengan kita. Kita pipi pun hitam. <tik> <tik> Makanya banyak orang baru berjumpa dengan Nabi belum Nabi berkata dia sudah bersyahadat. Ashhadu Allahilahillallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. <tik> Nampaknya nurun nubuah. Kita nengok kita, nausbihlah lelaki yang tak sama kita dengan Nabi. Nabi Nur, Nur cahaya. Maka Nabi saw mengajarkan kita berdoa. Nabi pernah naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tiga saja. Satu, dua, tiga. Amin kata dia. Amin kata dia. Amin kata dia. Sahabat heran apa ni ya Rasulullah? Amin, amin, amin tiga kali. Amin. Amin, amin. Kata Nabi, aku mendengar, kamu tak mendengar. Aku memandang, kamu tak memandang. Apa yang kau dengar? Apa yang kau pandang? Tadi Jibril datang. Jibril baca tiga doa. Celaka orang yang jumpa dengan Ramadan, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Dosanya tak diampunkan Allah. Amin. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Boh dan liman adalah kawali dahulki barah adumau kilahumafalamu di kilahuljannah. Celaka orang yang jumpa dengan ibu bapanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin. Jibril berdoa Nabi mengaminkan. Boh liman lukihtawalan Yusufiha leka. Celaka orang yang mana kala disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin. Makanya bila disebut nama dia semua jemaah berselawat. Allahumma salliha ala sayyidina Muhammad. Walailihi wa wasahbihi wabarik wasallim. Apa maknanya? Nabi Harun mengaminkan doa Musa, Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril, maka mengaminkan doa Imam adalah sunnah. Imam berdoa, aminkan. Ustaz saya tak aminkan doa Imam. Kenapa? Saya tak dengar. Imam biasanya berdoa kita dengar. Saya beberapa kali sembahyang di Brunei Darussalam saya dengar ini. Allahumma afina fi jasadina, Allahumma afina fi baladina, Allahumma aslimna, Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, Allahumma suri qwanan al mujahidina fi Palestina. Maka kita aminkan. Lalu kemudian dia tutup pula dengan al-fatihah. Membaca al-fatihah sebelum berdoa, di tengah doa di ujung doa itu adalah salah satu bentuk wasilah ya ayyuhallazina wa amanuttaqullaha ay orang yang beriman takutlah kepada Allah wabta'u ilaihil wasilah bertawassul kamu dengan wasilah kita tak mungkin terus saja kepada Allah mesti kita ada wasilah apa wasilah kita Wasilah kita dengan membaca al fatihah Hadisnya sahih, dalam sahih Bukhari Tiga orang masuk ke dalam gua Tiga orang masuk ke dalam gua Turun hujan, dia duduk Datang batu menutup pintu gua Kata yang satu, Ya Allah Bukakanlah pintu gua ini berkat sedekahku Terbuka Yang satu lagi, Ya Allah Bukakan pintu gua ini kerana aku pernah berbakti kepada ayah dan bundaku Terbuka Ya Allah bukakanlah pintu gua ini Sebab aku pernah maaf Diajak berzina tapi aku tolak terbuka Itulah dalil boleh bertawasul Dengan amal so amal soleh Maka kita bertawasul dengan membaca al fatihah Bagian dari tawasul Itulah enam rahasia Yang tersembunyi di balik Keutamaan fadilah solat berjamaah Kalau ada ustaz lain yang menyampaikan Sepuluh lima belas Berarti ilmu dia lebih banyak daripada Abdus Hamad Mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini Bermanfaat buat saya Buat kita semua Menjadi bekal untuk menghadap Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Begitulah intipati Atau kerisi ceramah yang telah disampaikan Oleh yang mulia Ustaz Dr. H. Abdul Osama Betubara Moga-moga apa yang telah disampaikan akan memberikan manfaat kepada kita Dan kita selepas ini ada setengah jam untuk sisi soal jawab Yang sudah kita terpulanglah kepada Ustaz Dalam setengah jam ini adakah dapat mampu menjawab ada Mungkin ada 11 soalan yang mana yang dapat ya Ustaz Jadi sebelum saya membacakan soalan-soalan yang telah pun dicatatkan kepada saya Sebelum itu saya telah didetangi oleh beberapa teman yang minta ajukan soalan kepada yang mulia Ustaz Doktor iaitu saya menggunakan dengan cara saya sendiri sudah apa yang saya sampaikan oleh teman ini dia ada masalah mengenai dengan salat yang kakinya tidak dapat dilipat atau tidak dapat duduk eftiras ataupun duduk Uh, dua antara dua sujud jadi dia menggunakan duduk di kursi jadi masalah yang menjadi kerusingan dia ialah saya banyak melihat di masjid ataupun beberapa buah masjid cara sembahyang duduk di masjid ini berbagai-bagai cara bahkan saya melihat di youtube Ustaz pun berbagai-bagai cara yang imam tunjukkan cara berlainan dalam masjid, dalam masjid ini lain, dalam masjid sana lain, mengikuti ceramah lain. Jadi dia minta Ustaz untuk pencerahan yang mana sebetulnya menurut sunnah al-ahli wal-jumah bagi duduk di atas kursi bagi orang yang tidak mampu sujud. Silakan Ustaz. Kaedah dalam fiqah ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat, emergensi membolehkan yang mahzurat Kalau kita dalam keadaan normal Dalam keadaan sehat, Tegak berdiri Tapi kalau dalam keadaan sakit Kita boleh sholat duduk Bahkan Nabi manakala dia sudah tua Badannya sudah besar, sudah berat Sholat sunatnya pun duduk Sholat sunat duduk Kaki yang tak boleh ditekuk Maka dari awal takbiratul ihramnya tegak Bukan duduk dari awal Tegak di awal Masa awal itu tegak Allahu Akbar Letak kerusi Letak kerusi Kaki kerusi itu di awal Kaki kerusi di awal sajadah Di pangkal sajadah Bukan kaki orang yang sakit itu di pangkal sajadah Kaki kerusi itu di pangkal sajadah Maka dia agak maju ke hadapan sikit Dia agak maju sikit Jadi kaki kerusi itu yang sajadah banyak juga saya tengok dia salah, dia tegak di pangkal sajadah, kaki kerusi dia di sana, yang belakang mengamuk. Ah, balik dari situ bertambah sakit. Dia maju, kaki kerusi di pangkal sajadah, dia tegak. Wa alhamdulillahirobbil alamin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwa lahwa hadu nillahu salam. Kaki kerusi di pangkal sajadah, di pangkal sajadah allahu Kalau boleh rukuk, rukuklah. Kalau tak boleh rukuk sebab mula sakit, duduk. Allahu akbar. Samiya Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu akbar. Lebih rendah lagi sikit. Kalau tuan puan nanti pergi umrah di Makkah ada Masjid Sulaiman bin Abdul Karim Ar Razihi. Masjid itu dia buat dia bina untuk mengenang almarhumah emak dia, Aisyah Ar Razihi. Maka di situ di hadapan ini dibuat ada kerusi panjang, kerusi panjang, kerusi. Dulu masa saya belajar di Kaherah itu di sok awal, sok pertama kiri kerusi kanan kerusi. Sop kedua kiri kursi kanan kursi 2017 saya ke Kaherah sop satu sop dua sudah tak ada kursi lagi rupanya kursi makin banyak di belakang orang makin banyak sakit kaki artinya apa orang sakit tetap ke masjid badannya sakit jiwanya sehat sebab dia menengok orang jangan orang tua kita yang sudah sakit ayah mak sakit di rumah aja lah. tunggu malaikat maut datang bawa dia ke masjid supaya semangat dia dulu kita tak berjalan dia gendong kita dia bawa sekarang dia tak berjalan kita pula gendong dia kita bawa ke masjid kita belikan kerusi kita letakkan letakkan kerusi di samping kiri atau samping kanan letak. bila ada orang apa awak bawa ini bapa saya ini bunda saya baik tegak dari awal Saya dari awal pun tak boleh tegak Dari awal tak boleh tegak duduk. Ini Dari awal Selepas itu Maka sob ini dihitung Dikira Dari awal kerusi Begitulah yang kami terima Yang kami saksikan Yang kami pelajari Tentang orang-orang yang tidak mampu Saya merasa tak mampu Solat dalam keadaan sakit Rasanya di rumah saja Sebab ganggu orang lain Jangan Sebab kita tetap ke masjid Tak boleh tegak Duduk tak boleh duduk di kerusi, duduk di lantai Sampai-sampai kalau tak boleh Duduk di lantai sekalipun Ada nama solat Di atas tempat tidur Pakai isyarat, mata saja Allahu Akbar, hadapkan ke arah kiblat Allahu Akbar Mata pun tak juga boleh Baru kita sembayangkan ramai-ramai. Solat jenazah La kafaratalaha illa zalik tidak ada yang boleh menebus solat kecuali solat itu sendiri. Saudara mara kita yang sedang berada di hospital tak boleh solat. Kerana doktor berkata jangan kena air. Sebab bila dia kena air dia akan sakit tulang. Dia akan sakit. Dia akan demam. فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا Kalau ada yang sakit atau darurat atau tiada air maka tayammum. Orang sakit bukan kita bawakan limau. Orang sakit dibawakan limau. Yang makan orang sehat. Kita bawakan tanah untuk tayamum. Dia tak boleh bertayamum, ditayamumkan. Itulah maka anak-anak kita yang kita ajarkan tayamum. Tuan lelaki tak boleh tayamum. Takkan istri mentayamumkan dalam masa Syafi'i batal. Siapa yang mentayamumkan kita lelaki? Anak kita mentayamumkan ayah. Dia pukulkan disapukan ke muka Pukulkan ke tangan Buka cincin Buka jam sampai ke siku Pukulkan Tepukkan Hembus ke wajah Sekali Sekali saja Pukulkan lagi Hembuskan ke tangan Debu tiga Satu Dua Tiga Ini bagian bawah Hingga ke siku Buka sampai Bawah Ini buat sampai ke siku Sekali saja Satu sembahyang Satu Time. Tidak ada alasan meninggalkan Salat walau apapun. Mantarakah solat amut amidan? Siapa yang meninggalkan sembah yang secara sengaja fakat kafara jihar. Maka kapirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan kita termasuk istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ustaz. Jadi soalan kedua Ustaz dari hamba Allah. Saya pernah mendengar satu ceramah agama. Betulkah tidak atau benarkah tidak Suami Salat, salat berjemaah di rumah bersama istrinya Anak-anaknya Nilai pahalanya cuma dapat satu Suami dapat satu istri dapat Pahala satu Anak-anak pun dapat pahala satu Dibandingkan suami Salat berjemaah Di masjid dapat pahala 27 Mohon pencerahan Mohon pencerahan Ustaz doktor. Kul, kul, katakanlah ya Muhammad. In kuntum tuh Kalau kamu memang cinta kepada Allah, fathabi awni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan fathabi awni, ikuti aku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, alaikum bisun nati, ikuti sunnahku. Wasunnatil kullafa arasyidin almahdin almimbaadi. Sunnah kullafa arasyidin sesudahku awakar Omar, Osman, awali. Ma'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Adzu 'alaiha ala bin nawajiz gigi pakai gigi geraham. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar jadi imam. Umar meninggal Ali jadi imam. Ali meninggal Osman jadi imam. Di mana mereka solat berjamaah di masjid. Tapi saya pernah melihat hadis Nabi solat berjamaah di masjid, di rumah. Betul sahih. Nabi solat malam. Allahu akbar. Makmumnya siapa? Anas bin Malik Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Umm Sulaim Umur dia 10 tahun Anas bin Malik membawakan terompah, selipa, membawakan air wuduk Membawakan kait Nabi Serumah dengan Nabi Solat dia di belakang, di samping Nabi Solat pula istri Nabi di belakang Itu menunjukkan Nabi pernah solat berjamaah Di bilik, di rumah Tapi solat sun Bukan solat wajib. Adapun solat fardu maka lelaki suami solat ke masjid. Suami yang solat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang solat di rumah, suami solihah. Puan ingin solat di rumah berjamaah dengan anak yang belum balik boleh. Anak belum balik jadi imam, dia sudah berkhitan. Hadis Sahih Bukhari tentang imam umur tujuh tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan. Sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik. Tajwidnya idram. Baik. Sampai-sampai maaf-maaf beribu maaf. Rupanya imam yang kecil tadi bila dia rukuk. Terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang. Tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil. Memang dia kecil. Tapi hafalan dia banyak. Yang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh solat bersama anak atau sesama perempuan solat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan solat di rumah sebab perempuan yang solat di dalam kamar bilik lebih baik lagi di dalam rumah lebih baik lagi di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik Hadisnya sahih Tapi tengok juga hadis yang lain Nabi kalau meluruskan kata sob Kata Nabi Sebaik-baik sob lelaki di depan Sebaik-baik sob perempuan di belakang Cuba tengok Khairah sufuh firrijal Sebaik-baik sob lelaki di depan Sebaik-baik sob perempuan di belakang Apa makna cakap Nabi Sob lelaki di depan Sob perempuan di belakang Maknanya ada perempuan di belakang Kalau tak ada perempuan di belakang Pasti kata Nabi Sebaik-baik sob lelaki di depan Yang perempuan pergi balik balik, balik. Makanya sampai hari ini Pintu masuk masjid Nabawi Babu Salam Keluar dah masuk dari Babu Salam Keluar Babul Baqi Di belakang Babul Baqi Babu Jibril Di belakang Babu Jibril Babu Nisa' Babun Nisa ini bukan sekarang Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab Zaman Umar bin Khattab Bila ada lelaki masuk dari babun Nisa Ditangkap, dicambuk Sebab dia sudah ikhtilat Bercampur dengan perempuan Maknanya apa? Ada perempuan sholat Tapi tetap menjaga Menjaga menutup aurat Tidak tabarruj tabar tabar Tidak bersuara dengan suara Kadang di beberapa masjid Tempat perempuan ni ditutup dengan kain Tutup perempuan tak nampak Tapi suara dia ke Kadang kita pula takut Masuk kita ke masjid Tetap lah jaga suara Jangan bergurau dalam masjid Menjaga ibadah Maka perempuan solat berjamaah Boleh dengan syarat-syarat yang ketat Wallahu'alam Terima kasih Ustaz Saya baru menerima SMS Kesian Jual jadi kita layan juga. Jadi maaf saya mewakili bagi pihak Muslimah Masjid Al Amira Al Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Soalan saya begini, Ustaz Doktor. Istri yang menjaga solatnya, istri yang menjaga ibadah puasanya, istri yang mentaati suaminya, apabila suaminya bersolat berjamaah di masjid. Apa yang suaminya dapat dari Allah yang ganjaran pahala, istrinya juga akan dapat sama ini ganjaran pahalanya dari Allah. Persoalannya begini Ustaz, Doktor. Apakah benar kami yang bergelar istri ini akan dapat ganjaran pahala yang sama tanpa berkurang sedikit pun apabila suami salat di masjid? Kerana saya pernah mengamati satu ceramah dalam YouTube yang bergelar Profesor menjelaskan hal ini bersandarkan dengan hadis beginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Perempuan mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki itu boleh puasa, lelaki itu boleh sembahyang berjamaah. Lelaki itu boleh itikaf Lelaki itu boleh amal banyak Sedangkan kami ini hamil Maaf kami ini pula uzur syar'i haid Kami ini pula membesarkan anak-anak Bagaimana niya Rasulullah Maka kata Nabi SAW Amal dia yang baik menjaga keluarga ini Sama seperti amal lelaki Itulah yang disarahkan oleh ulama Hadis yang pendek inilah yang disarankan oleh ulama bahawa perempuan mendapatkan amal yang sama mana ala ala sabanatin siapa yang membesarkan memandikan menyuapkan menjaga anak tiga perempuan faadhabahuna dia didik dengan baik baik diajarkan cara makan diajarkan cara pakaian kanan dulu buka kiri dulu diajarkan cara doa masuk kaki kiri keluar kaki kanan wa ahsana ilaihi dia nikahkan dengan orang baik-baik wa -baik. ahsana dia buat baik sampai mati fala jannah maka surgalah baginya lalu kemudian ketika dia mengandung maaf melahirkan anak 9 bulan 10 hari meregang nyawa mati dia matinya mati syahid 9 bulan 10 hari meregang nyawa mengandungkan anak menyusukan bernilai ibadah Berlilai ibadah. Mendapatkan pahala ibadah. Maka perempuan-perempuan yang maaf hamil. Jangan malu. Ih, ini awak anak yang keberapa? Yang ketujuh. Apa yang tetap tahun hamil? Ibadah. Ada ibadah putus. Solat selepas mati putus. Bercik quran selepas mati putus. Iza matal insan. Kalau manusia mati. Hadis riwayat muslim. Inqata'ah putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia? Waladun solehon anak yang soleh yang terjaga di tengah malam berkata Rabbil Firli wali, wali kama Rabbayani syirah husnu taba'ulil marati li zawjiha. husnu taba'ulil marati li zawjiha. perempuan yang baik menjaga keluarganya kehormatan suaminya maka dia sama mendapatkan pahala kebaikan kebaikan beruntung bertuah Mudah-mudahan tuan puan senantiasa menjaga ini sehingga Allah Taala melimpahkan rahmat maufirah rida dan kebaikan kebaikan. Amin. Ya robbal alamin. Soalan seterusnya. Saya. Assalamualaikum Prof. Adakah sudah dikira atau termasuk dalam kewajiban memberi nafkah zahir jika seorang suami Memberi izin kepada istrinya Untuk bekerja Dan makan gaji Di samping itu Suami tadi juga Telah membelikan sebuah kereta kepada istrinya Dengan cara Bayaran ansuran Yang ini hutang Dalam tempoh masa Dan dengan kadar bayaran yang tertentu Silakan hutang A'udhu billahi rajim Wa fi buyuti kudna. Itu hukum asal perempuan waqarna fi buyutikunna wahai perempuan kamu mesti menetap di rumah tak boleh keluar rumah la yaqnuwan rajulun ma'a ra'atin illa ma'azi mahramin kalau perempuan keluar rumah tak boleh berdua-dua la tusafiranna ma'a imra'atun illa ma'azi mahramin kalaupun dia keluar rumah tak boleh keluar rumah kecuali dengan mahram kalau dia keluar rumah la yaqnuwan rajulun ma'a ra'atin illa ma'azi mahramin tak boleh dia keluar kemudian dia ke suatu tempat berdua-dua tak ada orang lain kecuali dengan mahram ini semua untuk menjaga martabat harkat kehormatan kemuliaan perempuan karena Islam ini datang menjaga menjaga akal menjaga diri menjaga kehormatan hifzul mal hifzul aqal hifzul 'arad hifzun nafs ini semua menjaga menjaga menjaga termasuklah menjaga perempuan bolehkah perempuan bekerja dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Al Fatwa-Fatwa Al-Azhar hadis pertama ada seorang perempuan namanya Asma' binti Abi Bakar Asma' mencari makanan unta, makanan kambing dia junjung di atas kepala dia rumput-rumput untuk makanan keluar rumah Nabi SAW melihat Manakala Nabi melihat Nabi membawakannya dan mengantarnya balik ke rumah. Nabi tidak melarang. Itulah dalil perempuan boleh bekerja beraktiviti. Kerana asma tadi tak dilarang Nabi. Seandainya Nabi melarang kata Nabi. Hai asma, engkau sudah. Maka perbuatan itu haram. Tapi kerana aman, tidak ada lelaki yang jahat. Perbuatannya pula mencari makanan untuk ternak, hewan maka perbuatan itu boleh dari situlah ulama mengambil dalil perempuan boleh beraktiviti di luar rumah bekerja dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan maasiat yang dilarang Allah SWT dua pada masa pemerintahan Sayyidina Ali Umar bin, Ab Umar bin Khattab maka di suku Islam di Madinah itu ada suku Yahudi punya orang Yahudi ada suku Islam pasar yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ada wilayah isbah polis polis wilayah isbah yang khas menengok siapa yang mencampur sukatan timbangan siapa yang curang dalam sukatan timbangan kena Nabi sendiri datang ke pasar untuk memeriksa kata Nabi Mahathaya Sohibat Ta'am hey, penjual makanan, kenapa makanan di dalam ni basah asobahul matar, kena hujannya Rasulullah Wailulul mutafivin celaka orang yang memainkan cukatan timbangan tidak tahu anak nasia setaupun kalau dia menimbang dia membeli dia minta penuh tapi kalau dia yang menimbang dia menyukat dia curang manasana wa isamina siapa yang curang bukan golongan kami bukan golongan Nabi Muhamad saw maka yang menjadi pengetua polis wilayah Isbah masa itu namanya Um Musiva Um Musiva tu lelaki apa perempuan Ummu sifat, takkan umu sifat berkumis. Ummu sifat perempuan. Itulah dalil perempuan boleh beraktifiti, tapi dengan syarat yang ketat. Syarat yang pertama, la tabar rujna tabar rujal ula. tidak bersolek-solek jahiliah. Syarat yang kedua, la tak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang ketiga, tak boleh dia musafir dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang keempat, Hendaklah dengan izin walinya. Kalau suami ada maka izin suaminya. Syarat yang kelima. Layadrib Nabi Arjuli Hidna. Dia tak pukulkan kakinya ke lantai. Perempuan tak boleh memukulkan kakinya kuat ke lantai. Sementara di kaki itu dipasangnya gelang kaki. Sehingga kalau dia berjalan kerencing, kerencing, kerencing, kerencing. Membuat lelaki memandang. Keluar biji mata lelaki menengok gelang kaki. Nah, ini semua adalah... Islam datang untuk menjaga manusia. Islam bukan cuma berzikir, Islam bukan cuma salat tapi Islam menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. perempuan puan-puan bersyukur kepada Allah dengan banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad karena dialah yang sudah mengangkat kemuliaan, kehormatan, kemuliaan perempuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini soalan yang terakhir, Ustaz. Yang lainnya tidak sempat mungkin Jadi Bagaimana pula kedudukan Perempuan Yang belum bersuami Adakah lebih Afdal salat di rumah Atau di masjid Silakan, Ustaz. Tentang perempuan salat di rumah Atau di masjid Kalau tidak menimbulkan fitnah Hukum dia boleh di masjid Jais Tapi kalau menimbulkan fitnah Elok dia sholat di rumah Menimbulkan fitnah Perempuan elok sholat di rumah Tapi kalau dari Maghrib ke Isya Ada tazkirah Ada soal jawab Lelaki ramai Perempuan pula ramai Maka elok dia datang ke masjid Atau di universiti Perempuan ramai Lelaki pun ramai Ada tazkirah Maka elok Tapi kalau di suatu kawasan tempat Sunyi Lelaki pula hanya Beberapa orang Dia pula bersendirian berdua Maka elok dia di rumah Ada pun Lelaki maka lelaki bukan perkara mubah tapi lelaki Nabi SAW selepas solat, Nabi memandang ke belakang Nabi tanya Asyidun fulan mana si fulan Asyidun fulan mana si fulan kenapa dia tak datang salat berjamaah layan tayyanna mereka yang tak datang solat berjamaah berhenti jangan ulang lagi kalau tetap mereka tetap tidak datang salat berjamaah aku akan bakar rumah mereka kata Nabi SAW lalu kemudian turun pula ayat Nabi menjadi imam Pada perang Namanya solat khauf Solat khauf Nabi tetap menjadi imam Pada saat perang genteng Nyawa diudung tanduk Datang musuh mau Membunuh Memanah Menombak Maka tetap ada solat Namanya solat khauf Solat khauf disusun dua barisan Pertama imam maju ke hadapan Sob pertama solat Sob kedua menjaga Dengan tombak Dengan pedang Dengan panah Selepas itu salam Sob yang kedua Maju ke hadapan Sop yang di hadapan Mundur ke belakang Maka bergantian Nabi Imam Jadi Imam dua kali Itu menunjukkan Pada perang sekalipun Tetap solat berjamaah Apalagi dalam keadaan aman dan damai Mudah-mudahan kita istiqamah Solat berjamaah InsyaAllah Amin Ya Allah Terima kasih Ustaz Jadi Mohon maaf Bagi bagi yang mengantar Soalan-soalan Tidak dapat dikemukakan Kerana masa yang terhad Jadi Untuk menutup acara kita mempersilakan yang mulia Ustaz Doktor Haji Abdul Samad untuk menutup dengan membacakan doa mengambil berkat pada majlis pada malam ini. Allah hadzihi niyyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil al alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idin al-sirat al-mustaqim, mustaqim sirat al ladin alaihim wal-almarzubi alaihim wal-azzalin. Amin. Allahumma salli ala Sayidina Muhammad wa ala ali Sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassul ilaika bihakti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-nabiina wa siddiqina wa Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan Surah Al-Fatihah. Antu yasbilana umurana mudahkan segala urusan kami urusan dunia dan akhirat wa tuballigh maqasidana sampaikan segala maksud tujuan hidup kami dan tujuan mati kami mencari ridhamu ya Allah wa anta dafa'ana al-ghala' wal wabao wal jauhkan negeri kami jauhkan negeri tempat kami mencari nafkah jauhkan negeri tempat kami berusaha jauhkan negeri tempat kami lahir dan besar jauhkan negeri tempat kami hidup dari segala malapetaka bencana musibah ya Allah Allahumma jangan al anak-anak wa wanita kami penghafaz al-Quran walghafizat, jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafaz al-Quran. Allahumma janganlah kami najihin fi sabirin, bihamwali mu wa amfu fuzim, jadikan mereka anak-anak yang menolong agamamu di masa akan datang dengan nyawa dan harta serta kuasa mereka ya Allah. Robbana filana tuhun, banaampunkan dosa kami, wali abainah ayahanda kami, wali ummahatina ibu kami. Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami Wali masyaykhina tuan-tuan guru kami Wali man halalana semua yang hadir di majlis ini Wali man gaba'anna yang tak dapat hadir karena udhul syar'i Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allah maja'al kuburahum radhatan min riadil jinan Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah La taja'al kuburahum hufratan min hufarid nar Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allah barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami boleh berwakaf, berinfak dan bersadaqah ya Allah. Allahumma ij'alna ma'allazina yuslimuna alqaula fa ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan tazkirah yang baik kemudian mengiringinya dengan amal-amal saleh yang baik. Allahumma jam'na ma al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firnaus. اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا أتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kekhilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh